San Paulo apostoluak Filippo harri egindako gutunetik. Kristo Jesusek, jainkoaren izaera bereko izanik, ez eutxan gogorreutxin jainkoagaz bardin izateari, bestela baino, bere izaeraz ustu egin zan, morro izaerea hartuz, eta beste edo zeinlez azalduz. Eta gizonlez agerturik, apaldu egin bere burua, menpeko eginez eriotzaraño, kurutzeko eriotzaraño. Horregaite egin jainkoak goratu egin eban, eta izen guztien gaineko izena emoneutxan, Jesusen izenera guztien belaunak makurtu daitezan, zeruan, lurrean eta lurpean. Eta min guztiek autortu dagian, Jesukristo da, Aita jainkoaren aintzarako. Jaunak esana...